Spoilervarning. Vi förstör allt. Hallå hallå och tack för att du lyssnar på spoilervarning oavsett hur sen det kommer. Och på tal om katastrofer som hotar världsalltet. Don't look up, en mysig liten film på Netflix. Mm. Förlåt min grötiga röst, jag leder av Um, allting, men det är okej okay. <skratt> låt mig kväka dig lite sensuellt i örat så ska vi ta upp någonting, vad som helst faktiskt, utom the eternals För att fuck me, jag vet inte när jag gör den, kanske nästa vecka nej nästa vecka är det trygga varning kanske om två veckor, eller så inte jag vet inte, fuck you jag tror på att börja på en positiv not, men vet ni vad Anledningen varför jag inte recenserar The Eternals eller Dope Sick. Jag läser era mejl. Så är därför att jag tyckte att för en gång skull ska jag trösta mig själv med att recensera vad min pappa brukar kalla för en fin film. Och att jag tyckte att Don't Look Up var en fin film. Verkligen Sami, du tyckte en sorts humoristisk katastroffilm är det som vi behöver just nu. Och mitt stilla svar, kära lyssnare, är ju följande att... Det, det är liksom den spegel som hålls upp mot, mot vår egen dåliga natur. Att jag ser humor i det. För att självironi är en sån vara idag. Att, jo, jag kan ranta om en till Marvel-film. Men det gör jag typ varenda vecka. Fan vad jag låter här så osäkert. <hör> Slem. Uh, men att, varför inte tala om den här? Varför inte tala om den här väldigt kort? För att, aj. Men oavsett, ni kan klaga mera på triggervarning.gmail.com Skriv dit och skriv vad jag egentligen borde göra. Hur jag ska göra mitt jobb bättre. Och sen finns vi på Twitter, triggervarning 1. Och så finns vi på Facebook, bara triggervarning. Och så finns vi på Youtube, triggervarning. Där vi spelar och och Där brukar jag skrika ofta med min helt normala röst. Fan vad det här gör ont. I alla fall, på tal om att göra ont. Om du inte har sett den här filmen, så för det första, varför lyssnar du på det här avsnittet? För det andra, um, jag vet inte riktigt vad man väntar sig sådär. Att jag såg, det här det var faktiskt nu nästan eller det var över en månad sedan jag såg den här filmen och jag tänkte jag ska recensera den omgående men det kom Spider-Man och sånt shit och att ni lynniga horor blir ju tokiga om jag inte recenserar det som reklammakarna säger att man ska lyssna och titta på men i alla fall, nu smög jag in den här filmen och folk verkar liksom ignorera den därför att man inte får gå på en covid-infesterad biograf och så är den men den är faktiskt väldigt värd att se och jag tror att det finns många som sätter av den därför att den är... Den är inte rolig på att som sådär Haha jag föll på en banan här i toaletten sett, Vilket är ju det enda sätt ni har kan förstå kommer det idag Men att den här filmen är rolig På ett sätt Som är Jag skulle inte säga subtil men, men det finns en uppbyggnad där Den är rolig men den är samtidigt dråplig Den är rolig På ett sätt som är lite konservativt Att det är inte bara man går in, Bara som från Anchorman shit som för övrigt är en sheet film för sheet människor. Vilket är lite lustigt med tanke på vem som faktiskt har producerat och skapat den här filmen. Men oavsett liksom. Den här filmen. Om du väntar väntade att sitta och garva högt hela tiden. Så är den här filmen inte för dig. Men om du kan liksom tåla dig att se en film som faktiskt tar upp. Helt verkliga saker som händer i världen idag. Men du vet falla liksom in, in i det där svårtolkliga satirområdet. Och sen, då spelar den här komedin ut, för jag tycker när den, här, när den här filmen levererar på komedi så levererar den väldigt hårt och väldigt direkt, men den är inte som, det är igen inte pladaskrakt i ansiktet. Så att <hör> man måste liksom förbereda sitt anus för det innan man går in fullt tilt. Vad annat som man kan säga om den här filmen, för den som slå på det myntet så är ju att jag menar herregud vilken fucking allstar cast de har. De har ju som typ alla typ Oscars och Emmy nominerade människor som finns intryckta i den här lilla filmen. Och att, för jag vet om det spelar någonting men det, eller spelar någon roll men att det, det är bara intressant att säga för ibland hittar man de här filmerna som nästan flyger lite under radarn oavsett fast den var väldigt väl på Netflix i december. Men att som jag tror det finns en hel del människor som inte vet att den här filmen existerar. Och att kanske samma människor som inte är lika stora Netflix-sutenörare som resten av oss. Men jag tror också att det är väldigt många som har Netflix som har sett den här filmen. Som tänkt sig att den här filmen som att nej, den huggar inte på samma sätt som typ Marvel Crap Så jag är i sin scenen. Att, jag vet inte, det, det känns som en rolig metakommentar för både filmen och innehållet i filmen. Så här att, att nej alltså, jag, det är meteorit mot jord, på väg mot jorden, men att nej, jag, jag kollar upp det sen. Fuck it, liksom, jag måste jag säga måste någon docusopa nu. <laughs> som att, en den här filmen uh, en sån här satir, en, en omskrivning av miljökatastrofen? Uh, ja, Ja, det är det. Men att alltså, som är den otroligt så här uppenbar vad gäller vem man, man svingar släggan mot. Och jag tror det är här som det börjar, skon börjar klämma för de flesta. För det här är inte en film som är som att Åh, det är bara Trump-supporter som vägrar höra på sanningen. Att Åh, det är bara covid-förnäkare som är dumma i huvudet. Och den här filmen var för övrigt skriven och visionerad innan covid. Att det bara... Det bara kändes som mer som påtagligt för att no men, vi, vi lever liksom i en situation av förnäkelse. Och Adam McKay hade uppenbarligen också funderat att ska han faktiskt göra den här filmen. Medan nu när covid har slagit nä på oss. Men de bestämde sig ju att no men, där nu mer än någonsin så känns det mer, så, så, så, mer viktigt att göra den. Och att den här filmen hade ju inte alltid fått så bra reception för att folk hade lite funderingar just kring det här med meddelandet i den här filmen, det där budskapet i filmen och sen tror jag också att det är stor sanning var att folk kände sig utpekade. för att eftersom man är inte på de här enskilda grupperna så fanns det moment där man kände som att men det är ju jag, jag är målpubliken, det är jag som är skyldig därför att jag sitta så mycket hellre och göra memes på sociala medier och jag accepterar att viktiga saker händer och det kanske inte finns ett senare och det är ju det som är liksom lite tragiskt och roligt i den här filmen, att jag menar när jag har sett den här filmen färdig så att kan jag kan säga att jag satt och askar men jag var mycket road av den här filmen det fanns stunder där som jag tyckte var suveränt roliga, liksom så här Monty Python nivåer av surrealism men det blev så bra för att de här grejerna som de tog upp, även om de var drapliga så är som att men det här skulle kunna hända att jag undrar, jag undrar skulle det vara så här, så här nivåer av dumhet, det kanske är svårt att tyda men skulle det vara sådana här nivåer och så stora grupper och så stora rörelser av förnekelse? jo absolut, så är vad som händer just nu med med covid-19 och så här Men jag menar, holy satan hur fan förstår ingen ännu det fungerar, ursäkta mig sådär okej okay. det där ska skulle göra saken bättre döda mig okej okay. Uh, ja, nu när vi har druckit från uh, Källans Sötma här. Ska vi se om vi behåller rösten några minuter till. Jag offrar mig för dig och för din, din förströelse. Lystra till min sexiga, kraxande röst. Så, vad var jag? Oh ja. ska vi ta lite om den här filmen och innehålla dem? Vi kan komma tillbaka till vem som egentligen är skyldig och hur man ska ta åt sig sen. Så... Någon upptäcker en, en komet. Den är på väg mot jorden. Vi har ungefär sex månader på oss att leva. Så vi har Leonardo DiCaprio och Jennifer Lawrence. Du är redan i Starstruck-territorium. Som försöker liksom sprida det här. Och båda liksom vetenskapligt lagda. Så de kommer ifrån liksom den här gråtråkiga... Sidan då att jamen, nu har vi hittat en fucking asteroid. Och att, eller meteorit, fan jag vet inte. Alla ni uh, kärnforskare så, i lyssnarskaran måste väl skriva in till gmail.com och säga att ni kan man blanda ihop sina så där Din spjur. Uh, och de, de tycker ju helt med rätt att no, men vi har hittat en stor grej här. Så nu kanske det är dags att bry sig. Och guess what? Ingen bryr sig. <laughs> Och att jag menar, redan där är det roligt. Och sen ska lära dig, jag menar um, Leonardo DiCaprio <coughs> som Dr. Randall Mindy. Att jag vet inte, alltså, jag tror Leonardo DiCaprio som nörd är alltid roligt att säga För man ser inte så ofta, för han är ju alltid liksom, när men titta, den är en liten ättri, äh, italienare typ. Eller jag måste väl säga amerikansk italienare. Får man att säga det. No, men en liten ättrig gubbe. Han är inte liksom Jack Dawson längre. Som alltid ska vara en tuffing. Han är som att, har ni sett Leonardo kaprar. Men whatever. Uh, här är han faktiskt liksom tillbaka. Jag lite av en tent, Men han är ju liksom stand sexy så att media för Jennifer Lawrence alltså jag vet, jag tycker hon är också lite av en kameleon. Hon delar de flesta roller. Jag tycker jag identifierar mest med henne att liksom bokstavligt ställa sig framför världen på social media. Och liksom, kan ni fittor fatta den fucking komet på väg mot jorden? Och alla liksom bara loll och så gör de katt memes av henne. Och det är så bra. Jag menar, det är så roligt. Därför att det, det känns som är exakt det här som skulle hända. Att nu står någon och predikar om uh, global uppvärmning. Och som att lol inte blir det varmare för det finns fortfarande snö. Eller så kommer någon att visa statistik på hur många som dör i covid. Som liksom just nu. Folk som att nej inte det är så farligt. Min pappa sa det, det är bara folk som lyssnar på dödsmetall som dör. Det som att, Oj vitto. I Men whatever då, så länge bara de dumma där Men det som är intressant här, är att det är ju en så här global förstörelse. Det är ju en sån här, vad kallar de för, global uh, utrotningshändelse. Global extinction event. Alltså, här kommer kometen för att få göra andra nivån av dinosaurier. liksom Och att... Jag vet inte, jag tror kanske från någonstans i mitten av filmen, ungefär där, där de har en lösning, en lösning som verkar fungera, men så <laughs> så bryts det för att typ Mark Rylands karaktär som som så tech-billionär kommer och som att miljardär, inte miljardär miljardär, så kommer och och det men hörde, det finns typ jättemycket viktiga metaller och dyrbarheter i den här i den, Så vi ska försöka få ner den i havet istället så vi kan. Typ. Så jag kan dra maximal nytta av den. Och folk har liksom att, ja, den rika personen har talat. Ja, det kommer att skapa jobb. Lol. Så det gör vi istället. Och står som där, men come on. För att, det som jag känner ändå när jag sitter och ser den här filmerna Jag vet ju att... att det, här, det finns en stor potentiell chans att det här inte går bra. Men jag känner ändå hur jag som sitter och som att, att jag är väldigt optimistisk. Och jag vill ju att de ska rädda jorden. Jag vill ju att de ska lära. Jag sitter ju och hoppas på ett bra slut. Spoiler-varning. Det är ju inte så bra slut. Liksom. Till sist efter mycket om och så slår den här kometen när alla dör. Utom ett litet rymdköp som skickas ut med sina så sovande närfrustade människor ut i rymden ganska ganska rolig scen där i mitten av kreditsen i slutet men att jag vet inte att alltså, den här filmen så har väldigt många starka ögonblick jag tyckte det var väldigt så här starkt det här slutet att det var liksom lite så här lågmält och det var som lite så här jag vet inte, nästan högtidligt att nu sådär med en flämtning så går mänskligheten ut så här uh, men jag, jag kanske inte insåg hur mycket det här slutade påverka mig för en jag hade sett det. därför att jag satt som och var deppig typ hela dagen efter att som sådär att inte att oj nej om det kommer en komet så är vi alla för dumma för att rädda oss utan med kanske det här att den här filmen gjort så många bra pointer om mänskligheten av vår nuvarande attityd. Till, jag vet inte vetenskap eller sanningen. Att allting ska vara bekvämt och förpackat är att Att man får inte bli ledsen och man får inte bli upprörd. Utan du ska inte komma här nu med din jävla fakta och dina bra genomtänkta idéer av experter. För nu inkräktar du på min personliga frihet och min maximala njutning. Och att min maximala njutning så trumfal allt, till och med vår egen arts överlevnad. Så att eh, jag vet inte att. Kanske det inte finns så mycket att säga där annat än att den här, den här filmen, jag tror därför, och kanske jag tror ju det är orsaken till alla de här eh, låga recensionerna, den här låga, inte låga uppfattningen. Alltså att folk inte tycker om den här filmen lika mycket som vad jävla Spider-Man-Crafts. Jag menar, vad är den mest sedda filmen i Finland nu då? Förra åren, det var ju typ James Bond med rätt att odla nummer. 40 miljoner. Om man är som att really... Att till ännu en James Bond-film. Jag skulle dö lycklig men jag aldrig behövde säga en James Bond-film till. Men visa någonting som snuddar på självkritik. Eller som så här att... som Oj! Ska vi vakna upp lite? Så är folk rasande. För att det är en obehaglig film. Även om tonen. Är liksom så här. Lite humoristisk satir. Så är det ändå en obehaglig film. För att den film tror jag som det är omöjligt att se. Utan att som tänka efteråt. Jag menar om du inte är rabiat och arg. bara puffar som det som dåliga Och ranta lite på Facebook och går. Men att om du gör det så känns det ju ändå som en självförsvarsmekanism att du vill inte ta till dig jag vet inte om den här filmen har ett budskap, för det finns så många som säger att, den, äh, vad är det här nu och för kom den här filmen till julen den var ju supernegativ och, och tråkig och, och aldrig får man gå på bal på slottet och, mm. och att men den är ju positiv egentligen för vad filmen säger är ju som att inte att vi, har, vi är oförmögna att lyssna till reson. Eller att vi inte har kapacitet att rädda oss själva. Eller alltså att fundera ut vår situation och göra det bästa valet. Utan filmen säger bokstavligen att men det är upp till dig. Just bokstavligen dig. Du som borde lyssna på trigger och spoiler varning varenda vecka. Dig, att det, är ju du. det är ju du som kan förändra världen. Och att det lämnar ju som ett öppet slut på det sättet att no men, vi ska kunna fixa det här eller vi ska kunna göra en lösning men nu valde vi att inte göra det, nu valde vi att festa på gatorna istället så prutt, där får människan ut ur existensen och att, så finns det bara som så här roliga små detaljer att en sak till exempel jag inte fattar uh, mest för att jag har som liksom ingenting det jag för Jonah Hill så är ju som att att folk tycker att Jonas Hill är så otroligt rolig. Han är nog så tokrolig han och sådär. Alltså, man, alltså, han är samma irritärande bonusperson som han är i alla filmer. Alltså, man sa som att okej, okay, no, förlåt mig jag försöker försökt förplåta. Jag ska bara sitta och snällt vika ihop händerna i knät och lyssna på Jonas Hill. Hilarious SHIT! Och att, så säger han någonting Hilarious. och sen så händer någonting. Att jag, liksom, jag tror att kanske borde jag nämna det Meryl Streep som USAs president och Jonah Hill som hennes ohängda son som också är chief of staff. Och att är det lite roligt för de äckliga människor och tydligen något amalgam av en massa presidenters dåliga sidor. Ja det är väl lite roligt. Men man är som att Meryl Streep är ju en sån token karaktär att hon går typ dit. Hennes sponsorer lärde henne. Hon har ingen sån här direktion utan hon är som. Men, jag är liksom presidenten och, och ni ska göra som jag säger. Inte som jag lever. Och ignorera allt det här som jag vill, inte vill höra på eller diskutera. Och Jonah Hill är ju liksom då. Men, han, är, han är en slingel som sitter där och har en sån här holier than thou attityd. Och sen. Så gör han inte som så mycket mer än som helt så här vanvettig typ hägavingsstyp ungefär. Och jag skulle säkert kunna säga mer om dem, men det känns som att det är som så här isolerad här Alltså det är mer som så här reaktiv skådespelare. I att jag vet inte riktigt. Jag antar att plotten för, för Meryl Streep som presidenten är heller ingen sär, mm. som direkt antagonist utan hon är som bara mer. Hon är som där som en som så där, ett extra högt berg som folk måste traversera. så där. Och att hon som så här gör allting lite mer obskut. Att skulle det skulle finnas en riktig bad guy i den här filmen skulle det förmodligen då vara Peter Isherwell då, eller Mark Ryland som den här tech-miljardären Nu fixar jag det. Så. Vi har ju en massa andra så här kärnskott och liksom spelat alltså, som allt från liksom Captain America till Ron Perlman. Men sen har vi ju liksom folk som Tyler Perry och Ariana Grande och Michael Chick. och liksom, så här. Så att det finns ju nog en massa så här blinkar ju miss it, ögonblick. Uh, men att jag vet inte jag, jag tycker att som personligen så att det var många som jag missade som folk sen sa med att han sa att han var där och han var där. Så alltså, jag nej, jag såg inte. För jag var faktiskt väldigt road av själva historien i filmen. Och att det här är liksom en ja, lite över två timmar lång film som jag tycker att allihopa borde se. För att um, filmen i sig nu, då så kan man ju diskutera att vad den ögonblick i filmen som bara kändes lång och som lite att okej, okay, men nu trampar vi kanske på stället lite. Jo, jo, det fanns det. Framförallt kanske jag skulle säga om man delar upp den här filmen i som femte del, så ska jag säga att kanske andra och tredje femte delen blir lite sådant okej, okay, sure. Jag skulle kanske vilja haft in lite mer fart eller kanske till och med komedi där. Men att hela idén, hela budskapet hela grejen med den här filmen så tycker jag var bra. Att den film som får en att fundera och även om man blir lite sorgsen av att se den här filmen trots det roliga, trots satiret så är den värd att se för det är värt att betänka de här sakerna och det är roligt att det kommer en film som belyser de här utan att liksom göra den så allvarlig att man absolut inte orkar med den att jag, jag, jag vet inte att jag klarar nog moraliserande media men inte i två plus timmar. För det är som att ja, ja, ja, jag ska tjälsa där men så shut the fuck up nu. Men jag tycker heller att det skulle, den här filmen skulle inte ha varit någonting värt att tala om om det bara var liksom kackaskämt efter kackaskämt. Jag menar det därför triggar och spoilervarning finns trots allt. Så att jag vet inte, personligen så jag funderar jag fundera på vad jag så här nu. Uh, under de senaste veckorna. Och att mina tankar går hela tiden till uh, saker som Matrix Resurrection som jag önskar jag inte såg. Spider-Man No Way Home. Jag skitar i vad ni säger. Jag tycker den var precis samma crap som alla andra filmer oavsett hur många spindelmän de tryckte in den. Och sen har vi en kavalkade av allt från Venom Let There Be Carnage The Bill and Ted Face The Music. Och det är ju som det är crap, det är crap att det, det är samma gamla skit i olik förpackning här så kom någon och gjorde en annorlunda film och vi klarar inte av det för vi vill ha en två eller tre eller en miljon siffror efter och det ska vara karaktärer vi känner till och det ska vara koncept att det finns någon, någon jävla tattare där ute som typ styr i alla och så ska vi gå igenom stryk helst med Captain America eller någon välkänd så här med copyright tecken efter men att för min del, gå och se i den här fucking filmen. Gå och se Don't look up på Netflix. För den är faktiskt rolig om du ger den en chans. Och den lämnar dig med bra budskap. Tänk! Liksom, sluta avfärda allting för att föra på din fucking smartphone. Liksom, do it! Do it! Den kostar dig ingenting. Den är gratis. Go! Jesus! får ni intrycket av att jag rekommenderar den här filmen och den är värd att se vad sa han, borde jag säga någonting om karaktären, nej fuck no, jag behöver inte alltså liksom, jag vill Nikolaj är inte här, jag får göra vad jag vill så länge min röst håller och eh, jag vet inte att kanske det är roligt med en liten katastroffilm kan det räknas som en katastroffilm katastrofen det är ju mer som en drivande kraft för plotten. Sen kulminationen av den. Jag vet inte. Um, Okej. Okay. Nog med ja <hör> jag, jag vill kanske bara lämna uh, våra kära lyssnare med följande tankar. Då. Att som att, uh, om du, um du vägrar att säga inåt. Om du inte kan acceptera liksom lite självkritik. För man kan ju faktiskt kritisera sig själv och ha lite roligt med det man gör. Det. Att liksom. Kanske jag bara är en fät lusche som sitter här och talar med min, med min grod röst i dig. Men det är ju lite roligt när jag gör det. För ibland Sverige alla gör roliga alliterationer där till och med Gud förbjuder på gott humör. Och ibland så kommer vi ut i tid, I, I don't know, med feedback till mejlen som ni alla borde känna till. Nu. Även med det, jag försöka lura, jag måste ju acceptera den här källkritiken, ingen lyssnar på mig så triggervarninget gmail.com. Men nu var det alltså spoilervarning och nu har jag spoilat lite, men inte allt. Jag har lämnat förvånansvärt mycket osakt därför att jag vill faktiskt att just du ska gå och den här filmen. För den annorlunda upplevelsen allt du kan se på bio och övrig media just nu. Så snälla gör mig den lilla känslan. Gå och den här filmen och blir du rosa rasande så skriver du iväg ett till just att varningar gmail.com. Nu tror jag, jag sagt det fyra gånger i samma avsnitt. Men är det någon som lyssnar och skick, skickar folk dagligen till Facebook, till min personliga Facebook, dagligen, lol. Våra 1.2-lyssnare skickar mycket mail och frågar mig, nu som då skickar någon en salig käll och frågar mig, hej, ha trygga varning och närpostadress. Och jag suckar och jag flämtar och jag önskar på riktigt, men tänk om, tänk om, hoppas, hoppas, hoppas att den meteorit på väg rakt mot jorden. För... Vi, vi förtjänar det. Eller åtminstone är du. Det är ditt fel att jorden förintas av en komet. För du kan inte fucking lyssna. Oh what the hell. Bara för att jag tycker så mycket om er. Triggervarning@gmail.com. gmail.com Spoiler och spoiler, varning. Spoiler och spoiler, varning. Spoiler och spoilervarning Nu är det slut.